Capitolul 9 Australian Capital. Se scrie C-A-P-I-T-A-L. Teritorii. La ambasadă de ziua națională a României. Orașul arhitectură specific. Parlamentul și alte instituții. Muzee, parcuri, memoriale. În împrejurimi. La centrul spațial Tidbinbilla. Se scrie T-I-D-B-I-N-B-I-L-L-A. O ieșire la iarbă verde. Câțiva români. Teritoriul capitalei Australiei este de departe cea mai mică unitate administrativ-teritorială a Australiei și are o populație de numai 310.000 locuitori, dintre care covârșitoarea majoritate trăiesc în capitală. 300.000 de, de locuitori În realitate, acest teritoriu a primit rangul oficial de unitate administrativă de sine în primul rând și aproape exclusiv pe considerentul că orașul Canberra este capitala federală de cea întregii Australii, lipsindu-i toate cele trei elemente esențiale ce definesc un stat australian. Populație numeroasă, suprafață întinsă și o semnificativă putere economică. ACT. Nu putea să aspire la rangul de stat practic când se vorbește de ACT, Australian Capital Teritorii, toată lumea înțelege că este vorba de Canberra și ceva împrejurimi. Stabilirea capitalei federale în locul pe care se află are o explicație interesantă. Cunoscuta rivalitate dintre cele două mari orașe, Sydney și Melbourne, ar fi putut aduce un avantaj zdrobitor unuia sau altuia, în cazul în care capitala federală ar fi fost stabilită în oricare dintre acestea. Pentru a se evita un asemenea dezechilibru nedorit, s-a hotărât construirea unui nou oraș situat undeva la granița dintre statele Victoria și New South Wales. Această problemă s-a pus încă de la Constituirea Federației Australiene în anul 1901, iar în anul 1908 a fost lansat un concurs internațional pentru proiectul viitorului oraș conceput să servească drept capitală. A fost declarat câștigător proiectul prezentat de un tânăr arhitect din Chicago, se scrie H i c a g o specialist în arhitectură peisageră, Walter, se scrie w a l t e R. Barley se scrie B-U-R-L-E-Y Griffin se scrie G-R-I-F-F-I-N În anul 1913 a început construcția noii așezări, pornindu-se cu marele avantaj al realizării proiectului de la zero. Dacă mi este permisă o paranteză, amintesc de alte câteva capitale născute în aceleași condiții tot în secolul nostru. Cel mai celebru exemplu rămâne neîndoielnic Brazilia, noua capitală a unei alte țări de dimensiuni continentale. Deși Brazilia nu ocupă integral continentul sud-american, suprafața ei este mai mare decât a Australiei. Există o oarecare similitudine între Canberra și Brazilia, dacă nu sub aspectul numărului de locuitori. Noua capitală sud-americană are peste un milion de locuitori atunci ca perioadă în care se socotește că și-au conturat personalitatea arhitecturală, cel puțin în linii mari. Acest proces s-a încheiat pentru ambele în jurul anului 1960, deci în urmă cu patru decenii. Deși n-am văzut Brazilia, pot presupune că, precum Canberra, și acest oraș cunoaște noi dezvoltări urbane. Un alt stat care a hotărât în ultimul timp să-și mute capitala este Belize. Se scrie B-E-L-I-Z-E, fostul honduras-britanic până în anul 1981. Micul stat din America Centrală, lipit parcă de peninsula Yucatan, Mexic, are numai 175.000 de locuitori, dar el impresionează prin exotismul său recunoscut și prin populația preponderent de origine africană, circa 70%. Am petrecut foarte puțin timp în Belize și am putut vizita numai fosta capitală cu același nume. Noua capitală, Belmopan, se scrie B-E-L-M-O-P-A-N, este situată în interior, spre deosebire de Belize, care este și port la Marea Caraibilor. Noul oraș are numai circa 30-40 de mii de locuitori. În fine, mai amintesc noua capitală a Tanzaniei. Dodoma, se scrie D-O-D-O-M-A, dar lumea tot la dar, se scrie D-A-R-S, se scrie E-S, salam, se scrie S-A-L-A-A-M. Se gândește când vine vorba de capitala acestei țări. Revenim la Cambera pentru a-i mai sublinia câteva trăsături. Noua capitală nu a fost concepută ca un mare centru economic-financiar-industrial. Cel puțin din două motive nu se justifica o asemenea soluție. Unul constă în faptul că relativ aproape se află cele două mari metropole care îndeplinesc foarte bine aceste funcții. Al doilea, datorită funcției speciale de capitală administrativă, politică, diplomatică a Australiei, Cambera trebuie să rămână un oraș adecvat scopului pentru care a fost creat. Un moment important în evoluția urbanistică, arhitecturală, dar mai ales politică, a camberei, l-a constituit anul 1927, când a fost inaugurat, Z, se scrie T-H-E, Old, se scrie O-L-D, Parliament, se scrie P-A-R-L-I-A, M E N house se scrie H O U S E. Așa cum i-a rămas denumirea de când Parlamentul s-a mutat în casă nouă în urmă cu 12 ani. Cum arată astăzi camera din punct de vedere al peisajului urban și al funcționalității? Așezarea este extrem de favorabilă într-un peisaj colinar, înconjurat de munți ceva mai înalți. Faptul că nu este situat la ocean este contracarat de imensul lac din centrul orașului ce poartă numele autorului proiectului, Barley Griffin. În mijlocul lui se află Captain, se scrie C-A-P-T-A-I-N, Cook, se scrie C-O-O-K, Memorial, se scrie M-E-M-O-R-I-A-L, Water, se scrie W-A-T-E-R, jet se scrie J-E-T. Un impresionant jet de apă închinat memoriei celui care în anul 1770 explora pentru prima dată sud continentului pe vasul Endeavor. Se scrie E-N-D-E-A-V-O-R. Înălțimea la care se ridica apa este de maxim 147 de metri, mai mult cu 7 metri decât cea a jetului din mijlocul lacului Lemon, se scrie L-E-M-A-N, la Geneva. Orașul însuși este situat pe coline, iar diferitele cartiere se află la distanță de kilometri unul de altul. Spațiile imense nu sunt însă pur și simplu virane sau neamenajate, ele au fost transformate în parcuri, alei, păduri, grădini. Orașul pare avea mai multe centre urbane, dar Capitol Hill este recunoscut de toți ca adevăratul centru nu numai urban sau geografic, ci și politic-turistic, întrucât pe acest deal a fost construit recent noul sediu al Parlamentului. Mulți australieni văd o asemănare a capitalei lor cu Washington, probabil datorită arhitecturii întinsă mai mult pe orizontală, dar și faptului că în centru se află clădirea Parlamentului, care ar putea ține loc de Casa Albă din capitala sua. În așa numitul Parliamentary Triangle, se scrie T-R-I-A-N-G-L-E, se mai află Galeria Națională Memorialul Închinat Celor Căzuți în Războaie, Centrul Național pentru Știință și Tehnologie și Biblioteca Națională. În apropierea Parlamentului se află ambasadele a numai puțin de 70 de state. Dintre acestea se remarcă ambasadele SUA prin dimensiunile neobișnuite ale parcului ce chinei, prin specificul arhitecturii tradiționale chinezești, ca și cele ale unor țări din Asia care respiră un aer arhitectural de inspirație asiatică, India, Pakistan, Indonezia, etc., în Cambera mai există o zonă rezidențială în care se află alte circa 20-25 de ambasade. Este cartierul Omelei. Se scrie O' M-A-L-E-Y la circa 10-15 km de centru pe coline și într-o zonă foarte liniștită și curată. Aici se află și ambasada României și ale altor țări din Europa Centrală și de Est, Ungaria, Croația, Bulgaria, etc. Dacă tot am ajuns la ambasada României, îmi permis să rup firul descrierii documentare în favoarea unor scurte note de călătorie, urmând a reveni la Canberra pentru a-l plimba pe cititor prin câteva locuri și, în primul rând, prin Parlament. Biletul de călătorie cu avionul București-Australia ar fi putut cuprinde și bucățica de numai 300 km ce despart Sydney de Canberra. Pentru aceasta ar fi trebuit să plătesc încă 200 de dolari, ceea ce mi s-a părut prea mult pentru buzunarul meu, și raporta la distanța atât de mică pe care puteam să o străbat fie cu trenul, fie cu autocarul, la un preț de șapte ori mai mic. Mi-am luat așadar riscul de a mă descurca fără avion de la Sydney până în capitală, unde trebuia să ajung în orice condiții. Precum, ați înțeles, caracterul călătoriei mele era unul insolit. Nu eram nici cal, nici măgar, adică nici turist, nici oficial. Dacă aș fi fost turist pur și simplu, nu mergeam cu pașaport de serviciu și nu aveam ce căuta la ambasadă decât în caz de mare necesitate. Dacă eram oficial pe Dantregu, ar fi trebuit să fiu așteptat la aeroportul din Sydney sau la cel din Canberra. Până la urmă s-a demonstrat încă o dată că norocul surâde celor curajoși. Așa încât riscul luat cu premeditare, care mi-a adus totuși o economie substanțială, s-a dovedit a fi minim. Practic, a presupus un mic efort. De la aeroport am ajuns în Central Station cu un microbuz, de unde m-am îmbarcat pe un autocar pentru a parcurge distanța de 300 de kilometri până la Canberra, ceea ce echivalează cu distanța București-Bacău. Despre această mini-călătorie pot să spun doar câteva lucruri. Am făcut astfel prima cunoștință cu marele Sydney, fiindcă ieșirea din oraș durează aproape o oră. Am zărit la un moment dat Sydney Harbour Bridge, satisfăcând în prima mare curiozitate, Sydney Opera House nu mi-a apărut în fața ochilor și m-am și puțin. A fost totodată și primul contact cu peisajul australian, altul decât cel citadin. Mi-a plăcut scuza șoferului că plecăm cu o întârziere de 5 minute, dar spunea el le vom recupera până la destinație. Și l-a recuperat astfel încât la ora 12.30 ne-am oprit în față la Jolimont să scrie J-O-L-I-M-O-N-T center, unde se află și bus terminal, principal autogară din Canberra. Era primul semn bun că în Australia voi călători în condiții excelente ca viteză, respectarea orarului, comportamentul șoferilor, confortul din autocar și siguranța circulației. Am pus nu întâmplător și siguranța circulației, întrucât am rămas puțin surprins când șoferul ne-a tras atenția să folosim centurile de siguranță ca obligație, nu ca opțiune. Eu obținusem ultimul bilet la acea cursă și mă aflam pe ultimul loc, dreapta, din fundul autocarului, dar am fost nevoi să mă conformez. Pe parcurs aveam să constat că folosirea centurii e într-adevăr obligatorie sub sancțiunea unei amenzi usturătoare, dar în autocare niciun șofer nu a mai cerut pasagerilor să-și pună centura. Spuneam că trebuia... Să ajung la ambasadă, fiindcă aici era cartierul general al întregii călătorii. Aici m am pregătit, de fapt, marele tur al Australiei. Aici am contactat cele mai importante organisme, de aici am plecat într-un turneu de exact 50 de zile și tot aici m-am întors pentru marea plecare spre Sydney și spre casă. De la bas terminal m-am îmbarcat într-un microbus care m-a lăsat la vreo 3 km de ambasadă. Oricum, eram foarte aproape și mai făcusem un pas spre destinația mult așteptată. Oricât de mică era distanța rămasă și oricât de obișnuită și fost cu efortul intens, trebuie să recunosc că nu simțeam o mare plăcere să mă îmbarc la rucsacul greu de 25 de kilograme, dar sufletește trebuia să fiu pregătit și pentru așa ceva. În momentul în care șoferul microbuzului se trudea să-mi ofere o soluție, un cetățean din dreapta mea, mai în vârstă ca mine, aflând fără să vrea că vin din România, s-a oferit să mă ajute cu mașina lui. Mi-a spus că este din Croația și că fugise din fosta Iugoslavie încă din anul 1957 împreună cu soția. Era tată la patru copii și n-avea o situație materială de invidiat. Nu avea nici servici, nici pensie, dar se descurca onorabil cu ajutorul de emigrant. Gestul lui m-a mișcat sincer cu atât mai mult cu cât venea cum nu se poate mai nimerit în situația de atunci, așa încât pot spune cu plăcere că un vecin al nostru mi-a acordat primul ajutor pe pământ australian. Mulțumesc, vecine Pavlo Miculic! Petraseu îmi arată și ambasada țării sale cocoțată undeva pe un bot de dal în apropiere de -a noastră. La ora prânzului, Pavlo mă depunea cu bagaj cu tot în fața ambasadei. După câteva clipe de așteptare, apare domnul Costângeanu, administratorul ambasadei. Nu trebuie să vă mire că eram emoționat și din calea afară de bucuros, iar explicațiile nu trebuie căutate prea mult. Era data de 28 noiembrie 1998. Mai aveam două zile până la ziua națională. Mai petrecusem o singură dată ziua națională a țării mele în afară. Era în anul 1993 când am aflat în Iordania. Tot personalul ambasadei era prins până peste cap cu pregătirile de protocol legate de sărbătorirea zilei de 1 decembrie. Aceasta cădea într-o zi de marți, dar se hotărâse organizarea manifestării cu o zi mai devreme, luni, pe 30 noiembrie. Chiar și în aceste condiții, familia Costângeanu s-a ocupat excelent de mine încă de la sosire, nu voi insista asupra felului în care m-au sprijinit, ci voi spune de la început că m-au omenit și m au asigurat transportul în oraș, oferindu-mi chiar programe de documentare și turistice. Merită să sublinie și o fac cu mâna pe inimă și conștiința, în păcată, că sediul ambasadei noastre din Canberra a căpătat un alt aspect, mult îmbunătățit, ca urmare, a preocupării familiei Costângeanu, care practic țineau toată ambasada mai puțin firește problemele diplomatice sau consulare propriu-zise. De data aceasta, Ziua Națională a fost sărbătorită la un restaurant, nu la ambasadă. S-a urmat protocolul obișnuit în asemenea ocazie. Șeful misiunii cu soția au primit o oaspeții așteptându-i la intrare, sau servim servit mâncăruri, s-au format grupuri mai mari sau mai mici, obișnuitele bisericuțe, iar toasturile rostite au fost atât de scurte încât parcă au trecut neobservate. S-au amintit doar numele reginei Elisabeta și președintelui României, adresându-li se urări de sănătate și viață lungă. Așa cum se întâmplă în toate țările în care diaspora românească e puternică și mai apropiată de România și la Cambera, au fost prezenți mulți australieni de origine română, sau chiar români care nu-și definitiva să răsta tutul în Australia. Am cunoscut pe mulți dintre ei, dar împrejurările nu mi-au permis să închei discuții mai ample și concrete privind expediția mea. Mărturisesc că mă gândeam la un posibil sprijin din partea unora. Singurul de care m-am apropiat mai mult a fost Alexandru Sârbu, care a manifestat un interes sincer față de prezența mea în Australia. De altfel, în una din zile mi-a făcut o vizită la ambasadă și mi-a oferit un frumos cadou, o față de masă cu un peisaj australian. Apoi am vizitat și eu casa construită numai de el, mult prea mare față de nevoile, unei familii formată numai din trei persoane. La o halbă cu bere mi-a povestit crâmpeie din viața lui în Australia despre condițiile în care au fugit din România prin anii '60, dar și despre munca lui Tănace acolo pentru... Aș aranja o situație relativ bună. Casa cu trei nivele și cu vreo zece încăperi era cel mai bun exemplu al rezultatului muncii de -o viață și totodată marea lui mândrie. De la domnul sârbu am aflat prima dată că toți românii din Australia năzuiesc să-și facă o casă mare arătoasă cu care să se evidențieze nu numai printre români, ci și în fața australienilor. Apoi, la Perth și la Melbourne, această viziune avea să mi se confirme. În după amiaza acelei zile de 28 noiembrie n-am făcut mare lucru, ci m-am dezmeticit după călătoria lungă și obositoare cu avionul și m-am acomodat cu noua mea reședință și cu regulile ambasadei. Totuși, noii mei prieteni m-au scos la o scurtă plimbare cu mașina prin oraș, făcând și primele mele cumpărături în Australia. Îmi amintesc că mi-am cumpărat numai alimente de calitate. Această primă experiență mi-a insuflat încă de la început optimism în legătură cu prețurile alimentelor. A doua zi, era duminică, și familia Costângeanu a mai făcut un gest frumos. Am profitat cu toții de ziua lor liberă și am plecat cu mașina la ocean. Canberra este situat la circa 150 km vest de Oceanul Pacific, deci în interior. Am admirat un peisaj atât de asemănător cu cel pe care îl lăsasem acasă și atât de diferit de cel pe care îl voi întâlni aproape peste tot în traseele ulterioare, încât întâlnirea cu oceanul n-a mai fost atât de emoționantă, deși vedeam pacificul din cu totul alt unghi față de experiențele anterioare. Pateman se scrie B-A-T-E-M-A-N B. -A -T -E -M -A -N -B este cel mai apropiat golf de Canberra și locul preferat de locuitorii orașului pentru weekendul organizat în afară. Luni, pe 30 noiembrie, am sărbătorit Ziua Națională, nu mai insist asupra sărbătoririi, iar marți, chiar de ziua de 1 decembrie, a fost o zi liberă pentru cele două familii de la ambasadă. Însărcinatul cu afaceri, domnul Ursion, a organizat împreună cu familia Costângeanu o ieșire la Arbă Verde. Luați expresia acum sună. E ceva foarte asemănător cu ceea ce facem și noi acasă în jurul Bucureștiului sau mai departe de oraș. Până la un punct, traseul a fost același cu cel urmat înainte. Apoi ne-am îndreptat spre Tidbinbila, o localitate situată la circa 40 de kilometri sud-est de Canberra, unde am oprit pentru a vizita centrul spațial, cel mai important din Australia și unul dintre cele trei centre similare din lume. Celelalte două se află lângă Los Angeles, SUA și, respectiv, lângă Madrid-Spania. Rostul principal al tuturor celor trei centre spațiale este acela de a asigura urmărirea și legătura cu navele cosmice lansate în spațiu, în special cele cu echipaje umane. Dotările tehnice și instalațiile, aparatura și tehnologia utilizate sunt dintre cele mai sofisticate și performante, ceea ce nu este deloc surprinzător pentru un asemenea obiect de activitate. Amintesc doar că antena principală e cea mai mare din lume cu diametrul de 70 de metri. Expoziția amenajată cu scop de informare turistică, dar și cu un pronunțat caracter tehnic științific, permite o interesantă și foarte instructivă introducere în activitatea centrului și în istoria cercetărilor spațiale. Un cântar special îți arată greutatea pe care ai avea-o dacă te afla pe diferite planete ale sistemului nostru solar. Ne-am îndreptat apoi spre locul știu de conducătorul grupului, o poiană frumoasă cu băn și mese din lemn, cu un râu în apropiere și cu dotarea tehnică necesară pentru pregătirea fripturilor. Trec peste felul în care ne-am organizat tabăra, dar nu pot să nu amintesc dialogul purtat timp de aproape două ore cu ciudatele păsări. cocabura se scrie K-O-O-K-A-B-U-R-R-A. Erau în două la număr și nu au arătat de la început prietenie. Aceste păsări sunt specifice Australiei. Sunt de mărimea unui porumbel și au un fel de creastă, moț, care le face foarte simpatice. Am făcut cunoștință cu ele de la distanță în timp ce stăteau circumspecte pe firele electrice. Apoi l-am ademenit cu gesturi de prietenie aruncându le în iarbă bucăți de carne de care se apropiau cu oarecare teamă până când am ajuns să le dăm de mâncare din mână. Nu știu cât am greșit sub aspectul comportării ecologice, dar acum pot să mărturisesc că pe un am păcălit -o atât de bine încât am reușit să o prind. Abia atunci mi-am dat seama că n-am procedat bine, fiindcă sărmana pasăre s-a văzut în postura de captivă, ceea ce nu o caracterizează, mai ales când intervenția mea brutală i-a curmat starea naturală de libertate absolută. Dacă până atunci fusese tăcute și cu minte, în mâinile mele și-a arătat statutul de pasăre sălbatică, zbătându-se din răsputeri și scoțând zgomote asurzitoare. I-am dat drumul în câteva secunde, dar nu ne-am mai bucurat de prietenia lor. La Canberra am revenit abia la sfârșitul lunii ianuarie 1999, după aproape două luni de absență. Contactasem telefonic din Melbourne, Departamentul pentru Turism al Capitalei, rugând să-mi organizeze, dacă era posibil, o documentare în Parcul Național Kosciuszko pentru a urca pe vârful omonim cel mai înalt din Australia, 2228 de metri. Din păcate, pentru mine, asemenea, excursii se organizează mai rar, așa că m-am mulțumit cu un tur de oraș, vizitând mai multe zone și puncte de interes. Rezervația naturală, de fapt, o grădină zoologică, mi-a permis să mi-au rămas bun de la canguri, cola, pinguini, Cocabura, și alte animale pe care le admirasem pendelate în diferite alte rezervații. Vizita se încheie cu acvariul foarte bine amenajat, dar mai redus ca dimensiuni, și fauna acvatică decât cel de la Sydney. The Australian War, se scrie W.A.R., Memorial, este mult mai mult decât un monument închinat celor căzuți în război, circa 102.000, ale căror nume sunt inscripționate pe pereții interiori. În sala memorială se află monumentul eroului necunoscut simbolizând ca peste tot în lume pe toți cei căzuți la datorie față de țara lor. În interior a fost amenajat un muzeu militar. Întregul ansamblu e totodată și un monument de arhitectură fiind decorat și în exterior cu bazoreliefuri, coloane, statui și inscripții adecvate tematic. Circuitul a mai cuprins un alt muzeu militar interesant situat la marginea orașului. Exponatele nu sunt altceva decât avioane, tunuri submarine care de luptă, blindate, motoare și alte componente ale arsenalelor militare folosite în cele două războaie mondiale. Vechea clădire a Parlamentului, o construcție albă în stiluare cum clasic european, poate fi cel mai bine admirată de pe Capitol Hill, pe care a fost construit noul Parlament. Cea mai frumoasă imagine a Camerei o ai însă de pe Black Mountain un deal împădurit din centrul orașului. Dacă vrei să admiri panorama de la o înălțime și mai mare, trebuie să plătești 15 dolari pentru a urca în turnul Telstra, se scrie T-E-L-S-T-R-A, 195 de metri, cu valențe tehnice, telecomunicații TV și turistice. În ciuda faptului că orașul este nou, ceea ce ar putea sugera o arhitectură mai puțin interesantă, el atrage sute de mii de turiști anual cărora li se oferă o largă paletă de muzee și alte instituții de cultură. Pe lângă cele amintite mai înainte, vizitatorul se poate opri în National Portrait, se scrie P-O-R-T-R-A-I-T, -R Gallery, se scrie G-A-L-L-E-R-Y, în clădirea veche a Parlamentului, la Galeriile de Artă ale Australiei, Muzeul de Istorie al Orașului, Muzeul Național, Universitatea Națională, Muzeul Dinozaurului. Cea mai interesantă și cea mai reprezentativă opera arhitecturală a orașului, cu semnificații politice și chiar turistice pentru toți australienii, rămâne noul Palat al Parlamentului. Și pentru grupul nostru de turiști a fost principalul punct de atracție din programul bogat al ultimei zile petrecute la Canberra. De aceea îi voi face o prezentare mai detailată în speranța că informațiile colaterale referitoare la unele aspecte ale vieții politice australiene vor completa imaginea cititorului asupra acestei țări. Parlamentul constituie inima democrației în această țară deoarece Australia este guvernată de către reprezentanții săi aleși. Guvernul este responsabil în fața poporului. Parlamentul aparține poporului australian nu numai ca instituție, ci și construcția ca atare. Ea se vizitează tot timpul anului. Totdeauna free of charge, gratuit, fie în grupuri organizate și însoțite de un ghid, fie individual. Australia e una dintre foarte puținele țări din lume cu o democrație reală continuă în tot răstimpul secolului XX. Arhitectura impunătoare a clădirii parlamentului reflectă puternica angajare într-o viață politică democratică a țării. Toate țările, indiferent de destinație, sunt dotate și amenajate de o asemenea manieră încât să asigure condiții optime pentru îndeplinirea funcției și obligațiilor Parlamentului și parlamentarilor față de poporul australian. Elemente de construcție și tehnice. Clădirea Parlamentului a fost construită în deceniul nou, fiind dată în folosință în anul 1988. Pe data de 22 august a avut loc prima sesiune a Parlamentului. Aici are cabinetul și primul ministru. Proiectul după care a fost construit a fost selecționat dintr-un număr de 329 propuneri venite din 28 de țări. La construcție au lucrat 10.000 de muncitori și specialiști, reprezentând 50 de comunități etnice. Construcția a fost proiectată și realizată pentru a dura 200 de ani. Există 4.500 de încăperi, iar suprafața de la parter are 250.000 de metri pătrați. S-au folosit 300.000 de metri cubi beton, tot atât cât ar fi necesar pentru construirea a 25 Sydney Opera House. Suprafața ce aparține Parlamentului este de 32 de hectare, din care numai 15% revine clădirii propriu-zise. Se apreciază că este una dintre cele mai mari construcții de emisferă sudică. Construcțiile s-au ridicat la 1,1 miliard de dolari. Drapelul și suportul lui Pilonul care susține drapelul are 81 de metri înălțime și cântărește 220 de tone. Drapelul are dimensiunile de 12,8 pe 6,4 metri. Port drapelul, pilonul, este susținut de un ingenios sistem format din alți patru piloni, ce pleacă oblic din patru puncte ale clădirii și continuă pe verticală, paralel cu pilonul principal de care sunt legați printr-un sistem de prindere. Sub acest eșafod metalic se află o frumoasă verandă construită din plăj din marmură de carara. Deasupra verandei a fost instalată o originală reprezentare a stemei Australiei, cu dimensiunea apreciabile, 4 pe 4,5 metri, inspirată ca formă artistică dintr-un desen aborigen străvechi. Intrarea principală este precedată de un mozaic imens, inspirat dintr-un desen al unui cunoscut artist aborigen din teritoriul de nord. Mozaicul este compus din 100.000 de plăci de granit, tăiate cu mâna, având șapte culori diferite. Foaierul principal este umplut cu 48 de coloane din marmură, a căror culoare vrea să evoce o pădure de eucalipt, copacul simbol al Australiei. Marea sală poate primi 750 de persoane pentru banchete și 1200 pentru recepții și alte întruniri. Foaierul destinat pauzelor dintre lucrările celor două camere este înnobilat cu un frumos bazin muzical, în care apa cade pe un granit negru, creind un fond muzical suficient pentru protejarea urechilor indiscrete pentru conversațiile parlamentarilor. O piesă deosebit de interesantă și valoroasă expusă în acest foyer este Magna Carta, unul dintre singurele patru exemplare originale emise de regele Edward I la 12 octombrie 1298. Exemplarul australian se păstrează într-o casetă executată de mână dintr-un stejar englezesc, umplută cu argon inert pentru a-i asigura integritatea. Cele două săli destinate activității propriu-zise a senatului și camerei reprezentanților primez lumină naturală printr-un sistem instalat în plafon. Noaptea, același sistem de iluminat emite o lumină specială, semn că parlamentarii sunt la lucru. Deși au dimensiuni similare, cele două săli sunt destinate unui număr de 76 senatori și, respectiv, unui număr dublu de membri în cameră, 147. Culorile celor două săli sunt verde băstrui pentru camera reprezentanților, simbolizând culoarea vegetației australiene și roșcat cărămiziu pentru senat, simbolizând culoarea dominantă a Outback-ului țării. Dintre dotările tehnico-funcționale se remarcă bucătăria, se prepară 8.000 de porții de mâncare zilnic, un parking cu 2.000 de locuri pentru mașini, un oficiu de date asupra parlamentarilor puse la dispoziția publicului. Se poate afla practic orice despre parlamentarul care interesează. Sistemul de informare a vizitatorilor asupra tuturor facilităților existente în clădire și la care pot avea acces o terasă pe care turiștii pot lua masa, contra cost, instalații moderne de radio TV, mai multe ceasornice de serviciu, indicând toate aceeași oră exactă. Acestea sunt utile în primul rând parlamentarilor, care trebuie să respecte la secundă programul de ședințe sau alte activități. Un număr de 3000 de lucrări de artă de toate genurile înnobilează diferite holuri, coridoare și încăperi. Între acestea se numără Galeria Portretelor Foștilor și Actualilor Conducători ai Australiei, de la guvernatorii generali la miniștrii de externe sau spicării camerelor. O impresie cu totul specială face tapiseria imensă ce târnă în holul mare, reprezentând o pădure de eucalipt din New South Wales. Ea măsoară 20 pe 9 metri, fiind una dintre cele mai mari opere de artă de acest gen din lume. Dimensiunile și greutatea tapiseriei ridică mari probleme administrației atunci când se pune problema curățirii, căci nu este doar o simplă treabă de a bate un covor. O altă piesă de mare fineță artistică este broderia lungă de 16 metri și înaltă de 65 centimetri, cadou oferit de toate brezlele din acest domeniu din Australia, cu prilejul bicentenarului Australiei în 1970. Construcția ca atare și integrarea ei într-un peisaj construit și natural formează un exemplu excepțional de viziune originală și îndrăzneață asupra ceea ce trebuie să reprezinte expresia cea mai concludentă a democrației.